Bismillah, elhamdülilləh və sələhu və sələmu ələ Rasulilləh əmədə əmədə əlimlərin Rəbbi olan Allah'a həmd olsun onun sonucu Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi ve səlləmə onun ailesinə, sahabələrinə və kiyamət günləcən onun ardınca gözəl şəkildə gədənlərə Allah'ın salamı olsun İlk öncə hər işə ailəni bu evlilik münasibəti ilə Təbrik edirəm bütün edilən qardaşlarımın, aqsaqqarlarımızın dualarına. Mən də qoşuluram və Muhammed s.a.v. yeni evlənmiş kəslər üçün etdiyi duanı qardaşım üçün və həmsinin hər işi ailə üçün ekmək istəyirəm. Barakallahu ləkə və barakə aleykə və cəməə beynək məhək xeyr. Allahdən siz eləm ki, sizi xeyri üzərində etsin. Xeyirləri, bərəkətləri sizlərə versin. Həyatınızı xeyri üzərində, ona itaat üzərindən uzaqsın. Evlilik önəmli olan məsələlərdən biridir. Allah Azəvə Cəllə insanı yarattı və onu başlı başına buraxmadı. Ona əmrlər verir, ona qadaralar koydu və bunu bildirmək üçün Allah Azəvə Cəllə nələri əmr edib, nələri qadağan etdiyini bildirmək üçün, nələri sevib, nələri sevmədiyini, nədən razı qalır, nədən razı olmadığını bildirmək üçün, insanlar başlı başına qalmasın deyə Rasullar yönləri, elcilər yönləri, ştablar edir, əmrlər verdi qadağalar yönləri. İnsanın dünyaya gəlməsi Var olması, yaşaması, tək bir hal üçün, Rəbbinə ibadət üçün Bu ibadətlərdən, Allahın bizdən istədiyi hallardan, əmirlərdən biri də bu evlilik məsələsidir. Önəmli olan məsələlərdən biri də insanın özünü qoruması üçün, cəmiyyətini qoruması üçün, Millətini, evini obasını, şəhərini, məmləkətini qoruması üçün, nəslini, nəcabətini, soyunu qoruması üçün evlilik önəmlidir. Evlilik önəmlidir. Və həmsinin evlilikdə bəzi hallar var ki, insan necə evlənəcək? İnsan kiminlə evlənəcək? Bu evlilik, bu meyyah, bu seçim, bu ölçü Kimin qaydalarına uyğun qoyulacaq, kimin istəyinə uyğun olacaq? Bu da hər bir halda olduğu kimi, kimsənin razılığına baxmadan, kiminsə razı-marazı olmağına baxmadan, bir tək Rəbbim razı olsun, O'nun sevdiyi olsun deyən insan yola çıxmalıdır. İnsanlar dünyada olarkən dörd şeyə görə evlənək. Seçim dördçəyə görə olar. Bəziləri gözəlliyinə görə evlənək və bu keçər. Bəziləri malına, dövlətinə, kuluna, varına, evinə, eşiqinə, miniklərinə onlara baxıb evlənək. Lakin bu da keçər. Bəziləri nəslinə, nəcabətinə, soyuna baxaq evlənək. Lakin bu da keçər. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Evlenənlərə tövsiyəsi budur ki DİNİNE GÖRE EVLEN dini OLANI O zaman qazanan sen olasın Üstün olan sen olasın Bunun sebebi nə? Ne? Neden her bir halımızda Allah'ın dininde, şeriyetinde İndirdiyi kitabında, Rasulünün sünnəsində Bax, budur, belədir deyib onu eləməyə çalışırıq. Nədən ki? Çünki tək razılığını qazanılması lazım olan odur. Allahdır deyək. O razı olsun da dünyalar razı olmasa belə olar. Yətər ki, o razı olsun. Yətər ki, onun istədiyi kimi olsun. Muhammed s.a.v. deyir ki, sizə dinindən və əxlağından Razı qaldığınız təslər gəldiyi zaman onları evləndirin. Seçim, ölçü, meyya, baxacaqın, əlbi uzatacaq, həyatında yanaşıq etmək istəyəcəyim, bərabər yaşamaq istəyəcəyim, ölçü bu olacaq. İzə ətəkum mən qardağına dinəhu və xulüqəhu sizə dinindən axlağından razı qaldıqlarınız gəldiyi zaman onları evləndirin. Muhammed sallallahu alayhi və salləm, yer üzərində gözəllərin olduğunu da bilirdi. Varlıqların, malların, qulların, qızların olduğunu da bilirdi. İnsanların nəfsinin, necabətinin olduğunu da bilirdi. Lakin qazanan tərəfin zəf olmağını istədi. Üstün əl insanda olmağını istədi. Əgər siz bunu etməsəniz, dinindən və əxlağından razı qaldıqlarını, gəldiyi zaman onları evləndirməsəniz, yer üzərində geniş fitnə olacaqdır. Vallahi də, billahi də, tallahi də, aləmlərin Rəbbi olan Allaha and olsun ki, bu belədir. Fitnənin ən böyüyü, fitnənin ən başı, fitnənin ən uca nöqtəsi, Şirkdir. Allahın qabağında başın əyilməməsidir, belin bükülməməsidir, dizin çökməməsi, yerə qoyulmaması, kimin daha uca olduğu, kimin daha böyük olduğu bilinməməsidir. Onun üçün dinindən razı qaldığınız gəldiyi zaman evləndirməsəniz, dini üçün seçməsəniz, o zaman yer üzərində geniş fitnə olaq. Alimlər deyir ki, insanlar övladların, atalarının və analarının üzərində onlar evlənmədən öncə haqları vardır. Qadın hərək etməmişdən övlad olacaqsa, Allah övlad olmasını yazmışsa, övladlarının anasının üzərində haqları var. Övladların atasının üzərində haqları var. Doğulmadan belə, onlar evlənmədən belə. Bu haqlar nədir? Kişinin üzərində, atasının üzərində övlaqlarının haqı budur ki, onlar üçün salih anas etsin, dini olan anas etsin. Qadının üzərində övlaqlarının haqı odur ki, onlar üçün salih atas etsin, dinini bilən onlara dinini öyrədəcək atas etsin. övladları olduğu zaman elə bir kəsiz etsin ki Abdurrahmanı, Abdullah'ı Öməri, Osmanı, Talhanı öz qıcağında otuzdurduğu zaman ona söyləsin ya bu ney ya lət üçlik ey oğlum, Allaha şif qoşma bunu öyrədəcək bunu başa salacaq bunun üzərində nəsillər yetişdirəcək kişilərə verin və ve onlardan razı olun və həmçinin öz qızına ey Ayşəm ey Əsman ey Zəhran Allaha ibadət et və ona heç bir şey işəyir qoşma nədən yarandığını bilirsən Allah səni nədən var etdi dünyada nədən varsan bilirsən Allah səni var etdi mən cinləri və insanları onlar yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yarattım. Allah bunu açıqladı. Göylərə çıxan, aylara düşən, ulduzları təhqiq edən, dənizlərin dərinliklərinə gedən, özünə alim deyən yüzlərlə insan var ki, bunu bilmirlər. O cahildir, o bilməz. Lakin o çoban, Bilirse ki kim yaradı, yeri kim döşeyi, denizleri kim kurmaz dedi, dağları kim dikir. Vallahi de billahi de alim odur. Uşaklarına dinini öğrenecek odur. Onun için meyya, ölçü, sesim Yalnız buna göre orası. Benzer görürsen insanlar... Allahın razı qalmağı üçün edilən bu cür toylardan nədən sualı ilə baş başa qalır və həyatı boyunca adam başa düşmür nədən belə, nədən nədən ancaq namaz, nədən ancaq şirk nədən ancaq tuxid, tuxid yəni tək Allaha ibadət eləmək çünki nə qədər ki əksini iddia edənlər olacaq o qədər tohid deyiləcək nə qədər şirk söyləniləcək o qədər tohidlə başlar qalxacaq Allah bizimlə bir gəlləri arasında hökum verənə qədər bu belə olacaq canlarımız Allaha gedənə qədər belə olacaq və biz o olmasaq Allah yeni nəsil gətirəcək Onlar bu torbide uzalacak. Tek Allah'a ibadet etmek için yaranmışsak bu sözü deylecek. Mesciplerden, minarelerden Allahu akbar diye uzalacak. Allah böğüşür. Şehadet deylecek. Ashadu allâ ilâhe illallah söylenilecek. Allah'tan başka ibadet olunmağa hakkı olan bir memud yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun rəsuludur ilçisidir risadətini, sözlərini bizə gətirib çatdırandır boşu-boşundan gəlmədi haqqı söyləmək üçün haqqdan gələni gövgələnəni Allahın danışdığı kəlimələrini bizə çatdırmaq üçün gəldi yalnız ona ibadət edin və heç bir şeyi ona şərif qoşmayın emrini çattırmak için geldi Kur'an-ı Kerim'e okuyan, bilen Allah'ın ilk insanlara çağırış midasından sonra neyin geldiğini bilir Kur'an-ı Kerim'de ilk mida ilk çağırış Allah'a ibadettir ya Ey insanlar Rabbinize ibadet edin hansı ki göyleri oyaraktı yerleri oyaraktı denizleri o vurmaz etti Gördüğüm ve görmediğim, bildiğin ve bilmediğim her bir şeyin hali O'dur. Göğden yakışı indiren O'dursa, bitkini bitiren O'dursa, yerleri döşeyen O'dursa, denizi kurmaz eden O'dursa, dağları diken O'dursa, göğü üzerimizde kavan edip bir sütunsuz üzerimize düşmekten koruyan O'dursa, ibadet olunmağa layık olan da O'dur. Nədən sualının cavabı budur? Razılığını qazanılmağa çalışılması lazım olandır. Məhlublar marazı olsa belə istəməsə belə Allahın razılığı onun istədiklərindədir, əmirlərindədir. Əmirlərini doğru düzgün yerinə yetirməkdədir. Azad olmaq istəyən gərək ona qul olsun. Ona kul olan başkasının kabağında çökməz. Ona kul olan malın, dövlətin, adamın, kulun hiçbir şeyin kabağında diç çökməz. Başını bir defa onun kabağında eğen, başkasının kabağında baş eğmez. Bir defa onun kabağında belli bükən, rücuya gedən başkasının kabağında alçalmaz. Dizini bir defa onun için yere koyan Başqasının qabağında çökmək, Allahın qarşısında alçalazsan ki, səcdələrə qaqmazsan ki, o sənin ucaqsın. Azad olmaq istəyək, ucalmaq istəyək, Allahın qabağında ona tovhidi ilə, tək ona ibadət etməklə, şirk qoşmamaqla, əmrlərini yerinə yetirməklə ibadət etsin. Və bu toyların halı da budur. Bu toyların mənalı da budur. Evlilikdə də, seçimlərdə də, yeməkdə də, içməkdə də, gəzməkdə də, geyinməkdə də, yaşamaqda da kimin diyarında sansansa, kimin məmləkətindəsə, kimin havasını udub, ruzunu yesənsə, onun əmrlərinə tabi olasan onlar sənin istədiyin kimi yox. Onun aləmləri Rəbbini istədiyi kimi olacaq. Başqa dövrün kümdür? Çünki son qaydış onadır. Son qaydış onadır, dönüş onadır. Qurtulmaq mı istəyirsə? O zaman əmrləri yerinə yetir. Onun üçün insana vacib olan İstər toyunda, istər də digərlərində Allahın əmrlərinə uyğun yaşamaqdır. Nədən bu cür toy? Nədən bu cür siyma? Nədən üzdə saxqalın saxlanılması? Nədən balaqların misalqılması, namazlara gedilməsi, içkilərin içilməməsi, zinaların edilməməsi? Nədən? Çünki Allah belə istədir. Bir tək zəbab var. Çünkü o böyle Öz memleketinde yarattığı dünyasında emirleri veren doğdu. Kadağaları koyan doğdu. Allah istedini emreder. Kula düşen emel etmektir. Kula düşen emel etmektir. Allah'tan istedirəm Allah Azza Allah Azza Bu evliliyi mübarək etsin, xeyirli etsin, bunları qardaş və bacımı xeyri üzərində birləşdirsin, həyatlarını xeyir üzərində, Allahın itaat üzərində, onun razılığını qazanmaq yolunda uzatsın. Onları sevindirəcək, göz bəbəyinin nuru olacaq, başlarına taz boyduracaq övladlar Allah Azəvə Gəllə etsin wa الله على nabiyna محمد wa ala alihi wa